Я дбайливо перебирав у пам'яті відновлені спогади. Здавалося, вони можуть розтанути, як це буває зі снами. Жінка мовчала. «Чому ви в цьому костюмі?» – запитав я. «А я що, заразний?» Вона подивилася на мене, і я вперше помітив у її очах у тому людини, яка не спить уже не першу ніч. «Ми точно не знаємо!» і Вона з тривогою подивилася на стелю. Лампа знову мигнула. Повернувшись до свого планшета, жінка зробила якісь записи. «Як рука?» – запитала вона. Я сіпнувся і механічно потер подушечками пальців зап'ястя. Ані сліду, аніміння. Це дивно. «Скільки часу минуло?» «А як вам здається?» – у своїй улюбленій манері відповіла жінка. Я намагався роздивитися вираз її обличчя, але під маскою нічого не було видно, тільки дрібне витончене підборіддя. З кемою Ельза, усвідомлення що я не знаю відповіді, нахлинуло зненацька. Я хотів підхопитися, але наручники не пустили мене. Не панікуйте, незворошно відреагувала жінка. Я хочу, щоб ви провели мою доньку в обмін на співпрацю, кивнула вона. «Ви побачите її, коли ми закінчимо роботу». Її погляд був прямий і кулючий, і я вирішив не сперечатися. Вона кивнула, немов змогла прочитати це в моїх очах, і звірилася з планшетом. «Ваша дружина?» «Ви сказали, вона перетворилася на... як його?» «Плодове тіло», – підказав я. «Так, плодове тіло в грибниці. Що ви стали робити далі? Приходили до неї?» Двічі на день, щоранку і щовечора. Згасла і одразу невпевнено засвітилася, загуділа й огидно замерхтіла лампа. Жінка підвела на неї очі, не чекала, що та вибухне. На мене несподівано накотилося відчуття нудоти й навіть запаморочення. Я поморщився і втупився в підлогу. «І?» – поквапила вона. «Що і?» «Ви приходили, і що?» – запитала нетерпляче. Що ви робили? Я вчив її читати. Читати? Вона здивовано підняла голову, щоб розвивати їй мозок. «Невіщо?» Я думав, якщо навіть вона не віра, а копія, то це може пробудити в ній пам'ять, і я не міг підібрати слів людяність. Мені здалося, жінка презирливо скривила під маскою губи того дня. Я показував вірі картинки зі словами. Ще недавно по них вчилася читати Ельза. На віреному обличчі був безтурботний спокій і щось схоже на цікавість в очах. Цей вогник у погляді був моєю останньою соломинкою. Їй не байде же, отже в ній залишився розум, казав я собі. Дівчинка, вимовляє ледь не по складах і тицію їй підносить чергову картку. Вона стежить очима і, здається, ось-ось усміхнеться і повторить. Але ні. Тепер вона дедалі більше мовчить. Показую нову картинку. Хмара! І знову цей уважний, навіть допитливий погляд, який невідривно супроводжує картку в моїй руці. Коли ми закінчили, я дістав планшет. Ось, що тобі передала Ельза, кажу я їй і відкриваю відеофайл. «Як там Ельза?» – відразу видає Віра. Серце повертається в мені, підскочивши до самого горла. «Невже працює?» «З нею все добре, Віро. Ось поглянь». Я нахиляюся до неї через стіл, кладу планшет і запускаю запис. «Матусю, ви дуже!» – кричить Ельза на екрані. Я дивлюся Вірі в очі, сподіваючись прочитати там трохи більше, ніж зазвичай. І тут... Не мов у відповідь на мої думки, вона піднімає очі на мене. Цієї миті а я майже впевнений, що бачу в них сльози. Та за величезними неприродно розширеними зіницями я не встигаю роздивитися ані чогісінько. Віра раптом роз'являє рот і робить випад мені в обличчя. Відсахуюся в останній момент. Її зуби ковзнули по моєму підборіддю і неприємно класнули. «Віро!» Але вона не чує. Видивши якийсь тужливий стогін, нахиляється всім тілом у бік, наче збирається впасти зі стільця. Рефлекторно подаюся вперед, щоб утримати її, аж тут із ляскотом лопається скочна її лівій руці. Вона викидає її вперед, як на гайку, й обвиває мою шию. Йостаннє, що я бачу, неприродно широко роззявлений рот, що наближається до мого обличчя. Зажмурившись, пірнаю вниз, бо її долоня тримає мене за потилицю, немов залізна. Вивернутися не вдається. Натомність я сильно б'юся головою об стільницю. І одразу мені в тім'я врізаються її зуби, відгукнувшись у голові дзвінким стукотом. Жах і біль, що я відчув в тієї миті, врятували мене. Я ліг грудьми на стіл і щосили відштовхнувся від стіни ногами. Вона не очікувала. Я штовхнув її лобом у живіт, і поки вона намагалася вчепитися зубами мені в спину, просто перекотився на підлогу. Тріснула тканина кітеля. Вона все ж устигла схопити зубами. Я впав і одразу підхопився. Віра видала сповнене звірячої злості виття. В її зубах був темно-зелений жмут тканини, вирваної з моєї уніформи, а в очах той самий котячий інтерес. Голод промайнуло в голові. Це ж просто голод. Велика, тепла крапля скотилася в мене по лобі. Я машинально витер її і вирішився на долоні. Якийсь час не міг зрозуміти, чому вона в крові, і просто дивився. Як там Ельза? безтурботно повторила Віра. Я здригнувся. Вона по-собачому нахилила голову, немов очікуючи відповіді: шматок Кітеля, зачепившись за зуб, безглуздо таліпався в куточку її рота.